О, будьте певні, я вам допоможу зазнати того смаку, якого й сам зазнав. Ваше здоров'я, пане. Розділ двадцять дев'ятий Ходить осінь по долині, існує свої сіті. Обснувала де мами гори, заповнила мрякою яри, отяглася сірою курявою, затечією рік і потоків. Вішається по гілляках дерев, суне туманами по шляхах, Облягає цілими таборами з села, досягає бовдурами до неба. Під її дотиком тихнуть голоси, співі та викрики, жовкне листя. стулюються чашки немногих запізнених квіток, і серце корчиться з болю і жалю за минулим. Вона закриває перспективи і відбирає ясність, оживлює сумніви та знеохоту. Євгенію здається, що її головне джерело в його серці – так добре відповідає весь цей сірий, мокрий, тісний та холодний коругозір настроєві його душі. Звільна котиться Бричка по слезлій дорозі. Мірно кивається рудий берко на козлі. Він не дуже добоганяє своїх коненят, бо вже недалеко до бабинців, а в бабинцях ніч ліг. Звільна похитується в Бричці Євгеній, накинувши на себе дорожню бунду з кабузою. Перед ним і довкола нього Все застелено мрякою Тільки де-де просунуться Повз нього придорожні верби Що у мряці і в вечірній сутені Виглядають як великі стоги сіна Листя ще не попадало з них Але висить недвижно І мов обліплене густою мрякою А далі поза вербами Нічого не видно Поле пусте, далекі ліци Щезли Думка не хоче летіти в далечінь. І вертається, наче втомлена пташка до гнізда. А в тім гнізді пусто, холодно. Вилетіла з нього золота пташка, вилетіла і не верне ніколи. Тільки тепер, серед безлюдного поля, серед цього всьомовитого краєвиду, Євені почуває, що повна свідомість і застанова вертається йому. Тільки тепер він пізнає, що все те, що він робив перед від'їздом, робив механічно – Майже безтямно. І він ходив і обідав, розмовляв, писав, сміявся, мов сам не свій, половиною своєї душі, коли тим часом друга лежала, мов оглушена важким ударом. Тільки тепер вона починає прокидатися. І Євгеній починає розуміти, що він оце сьогодні перебув якийсь важний, рішучий момент, перейшов кризис важкої хвороби, в якій по довгих болях наступив пароксизм. Потім глухе знесилення, а потім не знати, чи піде виздоревлення, чи смерть. Але Євгеній чує себе поки що досить далеким від смерті. І в міру, як надвечір небо насувається чим раз тяжчими хмарами, і вся країна чим раз більше затемнюється, в його душі робиться чим раз існіше, думка чим раз свобідніше розвиває крила. Який широкий круг чуття перебув він сьогодні, і з якою шаленою скорістю? Адже ж тепер він чув себе так само далеким від тої хвилі, коли проливав сльози над долею Регіни, як і від тої, коли під впливом розмови з маршалком, зневірений у своє ділу і свій народ, готов був кинути все, віддати все для неї. Тепер йому майже не хочеться вірити, що це все було правда. Щоб досить було одного її слова, і він у всій хвилі був би, може, лагодився в далеку дорогу, кудись на край світу». Йому робиться страшно, як чоловікові, що в сні ходив по гзимі височенної вежі, а потім наяві з жахом глядить на той гзимс і при самім його виді з безпечного низу почуває заворот голови. Він у оцій хвилі почуває вдячність для Регіни, що не використалась у хвилі його слабості, як була б зробила всяка інша на її місці. Для чого вона це зробила? Які логічні чи чуттєві причини довели її до такого наглого, різкого розливу з ним? сього він не береться вияснювати, все якось навіть не підпадає під його увагу. Перед ним тільки мелькає її бліде лице, її досить негарно отворені уста, з яких вилітають останні слова. Її гордий рух, що не дуже то припадає до її зламаної постаті. І все те, хоч не перестає боліти Євгеній, але болить не тим острим болем, що в першій хвилі, а якось тихо, одностайно, як затулена рана, що починає гоїтися. Євгеній пильно вдивляється в придорожну березу, покриту жовтим, а декуди пурпурово-червоним листям, що обтяжена краплинами мряки, облітає звільно ненастанно. Коли ця береза почуває який біль, при обпаданні цього листя, то саме мабуть буде біль, подібний до того, який він почуває тепер. І в його душі в'яне щось обпадає, і відривається і гине. Щось таке, що було красою і пішнотою, і радощами, але тепер пережило свої дні. Це в'яне його молодість з її ілюзіями і поривами, і безумним коханням. Те, що прийде тепер, не буде вже ні таке блискуче, ні таке ніжне, ні таке радісне. Що воно буде, не знати, але в усякому разі буде щось інше. Перед його очима потяглися села, бідні, сірі, з головатими вербами при дорозі, з обломаними садками, болотяними вигонами, обскубаними сірими стріхами, пообмальованими тут і там плотами. Здавен-давна він привик, що його серце стискається при в'їзді в русське село навіть у пору, коли воно пишається в веснянім цвіті вишневих та яблуневих садків, або лежить тихо, вигріваючись у літньому сонці. Так, немов якась важка маланхолія сидить в приворотах кожного села сірою жабрачкою і незримо чіпляється за його полу. А тепер, у осінній слідавий вечір, Вся меланхолія ще важче налягає на його душу. Пусто і глухо посела. Деде із стодоли чути ритмічний клекіт ціпів. Деде скрипить надкарничний журавель. Тягнеться, бродячи в густім болоті, космата худібка до водопою. Їде парубчак на маленьких кониках. охляп і ліниво поганяє худобу. З подвір'я чуди запізніле троскотання терлиці. Навіть обороги високі, повні сіна і снопів, не розвеселяють душі. Ось посеред села мурована коршма з широкою заїздовою брамою, отвореною на розтіж. Мов темна, вічно голодна пащака, готова проковтнути всі ці здобутки важкої цілорічної праці. З її вікна визирає бородати здорове лице орендаря. І Євгенію пригадується завтрішній термін – де орендар стає засвідка проти одного з найчисніших селян, помовленого за крадіж. Один із тисячних епізодів вікової боротьби між оцею темною пащакою і селом. А ось і двір на горбі, окружений вінком високих ясенів, що ледве мріють, огорнені мрякою, мов ваглідні в сірих широких плащах. Але двір біліється крізь мряку, мов білі зуби якогось величезного звіра.